Assalamualaikum, i s Ass is ciri-ciri isim, ciri-ciri isim itu ada delapan: <clears throat> berakhiran tanwin dan berakhiran kasroh. Berawalan al dan mamimu diawali awamilul ismi menunjukkan nama dan berwazan fa'ilun kata majemuk itulah ciri terakhir.